Озвучено студією «Руда книгарня». Читає Хеля. Розділ тринадцятий. Хороші є гості у мене. Ой, не ходи грицю, та й на вечорниці, Бо на вечорницях дівки-чарівниці, Котра дівчина чорні брови має, Та й чарівниця усі чари знає. Гучні звуки барабанів та акустичної гітари урвалися у сонну свідомість Галі. У кімнаті лунала голосна рок-опера у виконанні «Мері Голд». Галя здивовано помітила, що вона напівлежить у великому зручному розкладному кріслі, а з лівої сторони з-під її ключиці стримлять якісь дві трубки. «Спокійно!» – почула вона голос вовкулаки справа. Повернувши голову на голос, дівчина із подивом побачила, що з грудей ругару стрімлять такі самі трубки, які приєднані до громісткої машини із мотором посередині. Із жахом дівчина зрозуміла, що трубки заповнені швидше за все її кров'ю. «Не панікуй, це діаліз», – позіхаючи пояснив ругару. «Найшвидший спосіб очистити наш організм від злиденної токсичної отрути». Галя трохи заспокоїлася. Помітивши, що голосна музика стихла, вона несміливо торкнулася трубки, зауваживши, що та була теплою на дотик. «Спробуй розслабитися», – випередив Галині питання ругару. «Це довга процедура, але надзвичайно дієва». Дівчина зробила глибокий вдих, намагаючись не дивитися на червоні трубки, одна з яких була помаркована червоним ковпачком, а інша – синім. Стіна кімнати навпроти неї була прозорою. Через велике вікно дівчина побачила квітучі різнокольорові поля мальв, маків, волошок та троянд. Галя згадала про соломію, про те, що вже давно не виходила із нею на зв'язок. Поволі до неї почала повертатися пам'ять про події вчорашнього вечора. Дівчина пригадала, як вони з Ругару сиділи у сховку, чекаючи початку фестивалю. Вона з'їла канапку із салом і заснула. «Чому я прокинулася тут?» – увітше й подумала вона. «Я тебе вкусив випадково!» – раптом винувато сказав Ругару. Галя повернула до нього голову, здогадавшись, – що її знову чекає порція чергової прихованої правди. Вона спохмурніла. Машина раптом пронизливо запищала і замиготіла червоною лампочкою. Дівчина відчула, як почали тремтіти її руки і пришвидшилося серцебиття. Їй почало паморочитися в голові. Вхідні двері у кімнаті рвучко відчинилися. Мерігольд підбігла до машини і почала робити якісь маніпуляції із налаштуваннями. Дівчина із жахом подивилася на жінку. «Довірся мені. Я тебе не скривджу і все тобі поясню. Але намагайся не хвилюватися. Потрібно закінчити детоксикацію». Жінка кинула обурений погляд на винуватого вовкулаку. «Трохи запізно для твоїх откровень», – сердито сказала вона. «Ви знайомі?» – здивувалася Галя, трохи заспокоївшись. «Ну, звичайно!» – вона ляснула себе по чолі, і машина знову засигналила червоним світлом. «Я обіцяю, що не матиму жодних таємниць від тебе. Будь ласка, не хвилюйся!» – лагідно попросила дівчину Мері Голд. «Як тобі моя рокверсія народної пісні?» – усміхнулася чарівниця і весело підморгнула Галі. Та тільки скрушно похитала головою, стомлено закривши очі. Через півгодини Меріголд, вбрана у синю медичну уніформу, закінчила діалізну процедуру для Ругару та Галі, повернувши їм всю очищену кров до останньої краплі. Вона пояснила, що не витягатиме діалізні катетери, бо можливо, доведеться повторити процедуру. Мерігольд провела дівчину до просторої спальні на другому поверсі. У кімнаті приємно пахло вербеною. Чаклунка запропонувала дівчині відпочити, повідомивши, що дасть відповіді на усі її питання за вечерею. У шафі є чистий одяг та взуття. Обери собі, що забажаєш. У ванній кімнаті ти знайдеш усі необхідні засоби особистої гігієни. Чекатиму тебе у вітальні за дві години. «Відпочивай!» Меріголд тихо покинула кімнату, зачинивши за собою двері. Відпочивши і освіжившись, Галя обрала із шафи легкі полотняні штани і вільну блузку, розшиту волошками. Взувши світлі крокси, вона вийшла з кімнати з цікавістю, розглядаючи розкішний будинок Меріголд. Вітальня проглядалася із коридору другого поверху. Дівчина тихо сперлася на бильце балкону і спостерігала, як Меріголд, щось наспівуючи, сервірувала стіл. Галя мимоволі замилувалася її міцною статурою, прямими плечима і блискучим чорним волоссям. Вона не помітила, як до неї нечутно підійшов бадьорий і, як завжди, елегантний ругару. «Як почуваєшся?» – турботливо спитав він. Галя сердито на нього поглянула і рушила до сходів, що спускалися до вітальні. Ругару зітхнув і послідував за дівчиною. «Відпочили, гості дорогі?» – спитала Меріголд, посміхаючись. «Прошу сідати до столу. Грегорі трохи затримується, тому не будемо його чекати». Ругару та Галя сіли за стіл, накритий білою скатертиною, одне навпроти одного. У вітальні смачно пахло домашньою їжею. Меріголд принесла три тарілки зеленого борщу, прикрашені половинками накруто зварених яєць, помітивши, що настрій дівчини значно покращився. «Пригощайтеся!» – запросила жінка, поставивши тарелю із ще теплим житнім хлібом посеред столу. «Вельми вдячний!» – гречно подякував Ругару. «Дякую!» Відповіла Галя. Запах знайомої їжі її трохи заспокоїв. Вони їли у цілковитій тиші, яка, здавалося, бриніла від напруження. Борщ був дуже смачним і з легкою яскравою кислинкою молодого щавля. Меріголд першою порушила тишу, звернувшись до ругару. «Ру, розкажи, будь ласка, Либерті, що сталося у порталі, коли її атакували злізлидні?» «Я її вкусив. Випадково». Ругару подивився на дівчину, яка не підняла на нього очей. «І чим це їй загрожувало?» – продовжувала допит Меріголд. «Тим, що вона перетвориться на вовкулачку. Меріголд, давай я все їй розповім без твоєї допомоги». Роздратовано сказав Ругару. «Зроби таку ласку», – відповіла Мері Голд. «А я тим часом подам шпундри і червоне вино». that you're free